Молитва на Духа на твърдото основание. Господи Боже мой, душата ми на Тебе оповава. Послушай молбата ми и дай внимание на молението ми. Повдигни Духа ми и дай отеха на сърцето ми. Покажи ми, Господи, виделината на Твоето лице и заради милостта си подкрепи ме с присъствието на Твоя свят Дух.